Цигулката четирите жици са нагласени на четири различни тона. Като между всяка жица има също четири различни тона, сиреч, всяка последваща жица е с четири тона по-високо, стегната от предидущата. Като нагласите цялата цигулка, имате четири по 4 равно на 16 тона, стъпала, по които струните са нагласени. Когато цигуларят нагласи своята цигулка,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 Мъжът, жената, децата не знаят да свирят, и като не вършат друго, почват да се бият. За тях, разбира се, животът е безсмислен. Христос казва, нагласете вашите цигулки, теглете вашите лъкове, научете се да свирите. Като се съверете вечерно време, вземете да свирите или пеете под такт една песен, че после друга, трета, четвърта.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 Трябва да зная ритмически да слагам тази мотика. Сечи дърва, но ги сечи по всички правила на изкуството. Ние казваме, това е безсмислено, онова е безсмислено. Че тогава кое има смисъл в живота? Най-малките наглед работи, на които отдаваме най-малко значение, имат най-голямото съдържание в себе си. Възкресението е един процес,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 Почва да вика, и неговото пеене вече се нарича биене. И той бие тъпана, но го бие на криво. Жената и тя по някой път бие на криво тъпана. Господ казва: Ти не си се научил да биеш тъпана. Еди кой си тон, не вземаш вярно. Не си оправил гласа си. Нагласи, постегни малко струните на своя живот, на своята душа. Пак каже: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 Той тоя ден музиката не върви добре, казва, защо ми даде Господ тия деца, колко са опъчни, дали децата са опачни или майката, то е въпрос. Друг ден, когато е нагласена цигулката, всичко върви добре, а децата са същите. Да има нещо разгласено, зато и първото нещо, което трябва да правим сутрин, е да се молим.